Noci i svetove duhe. Nedelja pobjede pravoslavlja. Treba znati i treba naglasiti, braći i sestre, da se danas okupljamo oko velike istine na taj način što projavljujemo Pobjedu koju je Bog obezbijedio ljudima, a koju su ljudi usvojili, jer možemo se smatrati pobjednicima, možemo biti pobjednici samo ako usvojimo ono što nam je Bog darovao богi, braće i sestre pobjedio smrt. Pobjedio je džavova i satro je grijeh. Idejska grijeh. A to ne znači da smrt i dalje nema snagu, da đavo i dalje ne može da djevuje da grijeh i dalje ne može da caruje. Ta pobjeda je izvojivana, ponuđena, i sad se iščekuje naša odluka, braćo i sese. Sad smo mi na potezu. Da li ćemo prihvatiti ili odbiti? Da li živi biti ili u smrti ostati. Da se sa Bogom sjediniti ili ostati u vlasti smrti grijeha i džavoga? Na današnji dan naša sveta crkva pokazuje šta je to pobjeda koju ljudi izvoje vaše Istinitom vjeru I time hoće i nas i da pozdravi, ali i da upozori braća i sestre. Da je pravoslavlje vjera pobjednika, ali da nisu svi koji sebe smatraju pravoslavnima pobjednici. Biti pravoslavan, izvući iz svoga srca ono slavoslovlje sveto i trisveto i uzvišeno, to je, braći i sestre, pobjeda. Srce koje pravoslavi, prethodno istinu primiši Boga u njoj sagledavši, jedino je koje može pravo da slavi. I na taj način da projavljuje pobjedu, da projavljuje dejstva, vaskrsenje Hristovo. Danasnja nedelja, nedelja pobjede pravoslavlja, sve nas braći i sestre poziva da se preispitamo. Da provjerimo našu pravoslavnost, da vidimo jesmo li mi pravoslavnih i u kolikoj mjeri da li na dobrom putu i zato ističe onaj centralni moment, možemo slobodno reći epicentar onog strašnog potresa koji je razvalio rata Ada koji je smrt razvalio i džavola pogubio Desio se, braće i sestre, strašan zemljotres. Prvi je bio onaj kad nismo poslušali našeg vladiku i tvorca. Kad smo poslušali zmiju, otpadnika, buntovnika, satanu, kad smo mu povjerovali, kad nas je prevario naše pravoditelje, ponudivši neblagosloveni zalogaj i nudeći velika viđenje, nudeći život, a dade nam smrt, dade nam muku, dade nam bolest, dade nam velike nevolje, braće i sestre, iz kojih se i dan danas teško izvlašimo. Znajte, braće i sestre, svaka nevolja u kojoj se nalazimo učinjamo posledica tvojeg neposlušanja veliki potres prvo na nebu kad je satana odpao od Boga i povukao sa sobom veliki dio angelske vojske pretvorivši ih u mračne demone mračne i nemirne nespokojne pune laži Jer odpatnoše od istine, puni mraka, jer se odrekoše svjetlosti, punim mržnje, jer odrekoše se ljubav. I dan danas nadahnjuju istim tim raspoloženjima sve one koji povjeruju, sve one koji zaloga iz njihovih, crnih ruku primaju, kojim se kvanjaju, poprimaju ta raspoloženja mržnja, nemir, smrt i mrak. I njima svojstven veliki grijeh i veliki razprat, velika odalž. A posle toga braće i sestre, prvo brzo i mi padlo naši pravoditelji pravotac Adam i pravmajka Eva prvo stvoreni, prvo sazdani i od tog trenutka ljudska priroda se trese braći i sestre neprestane jedan zemljotres koji traje od tog tog velikog udara, tog velikog satanskog nemira, ljudska priroda se do dana današnjeg trese. Nema mira, braći i sest, neprestana napetost. Dijete, kad se razja, plače, i ono plače i kuka, jer osjeća strahotu tog nemira, te poveštine, te zlobe, koju je primilo od trenutka začeće. Grijeh u začeću, braći i sestre, strašan potres. Strašan potres, strašan zemljotres, strašan problem. Otrov u korijenu. U začeću, braći i sestre, pokupimo virus. U grijeh ima začeću, mati moja, kaže Sveti prorok i car David, ne samo on da se tako začu, nego svaki od nas. I ljudska priloda se trese i trza i duša i tijelu. Da jeste tako, ne moramo gledati nikog drugog, ne moramo čitati o tome. Dovoljno je uzeti bilo koji dan od naših dana i uvjeriti se da jeste tako. Trzanje želja, misli, osjećanja, trzanje i čerečenje tijela. U jednom trenutku na hiljadu strana hoćemo da krenemo. Šta je to, braći i sestri? To je čerečenje, uma. Hoćemo, više i ne znamo šta hoćemo od množine želja čerečenje, želje, volje, osjećanje. To je, braći i se taj zemljotres koji je potresao naše pravoditelje, pogodio ljudsku prirodu i do dana da naš Mada, malo smo se navikli na to truskanje, pa nam je postalo i zanimljivo Pa smo na to truskanje nakalimili i još potresa i napravili jedan sasvim udoban ambijent koji nazivamo komforom i dobrim življenjem. Ali ni ta opmana ne traje dugo pa dolaze velika razaranja, veliki potres i veliki ratovi, bolesti razne i razni drugi problem. A onda, braćo i seste, po objećanju Božije, došlo je i do jednog drugog velikog potresa, velikog i spasonosnog potresa. I epicentar tog zemljotresa koji nas umiri I koji sastavi našu pocijepanu dušu. Epicentar jeste, braće i sese, epicentar onog potrese koji, kako reko smo, osjeti satana, osjeti i grijek, osjeti i smrt. Osjeti, braće i sese, i vidljiva tvorevina i nevidljiva i angeli i demoni i sva tvar i sunce i mjesec i zvijeste i voda i vazduh i zemlja i vatra sve stihije osjetiše veliki potres braće i sestre a taj potres I epicentar tog velikog potresa jeste u ličnosti Boga čovjeka, Isusa Hrista, ova proćenog Boga, prevječnog Sina Božijeg, jedinorodnog koji u jednom trenutku, vremenu, u poslednje dana, kako se kaže u Svetom Evanđelju, Boga ploti se od duha svetog gospoda životvornog i Marije djeve i postade čovjek. U tom trenutku kad je Bog postao čovjek zatresla se ljudska priroda braća i sestre ali ne Silom grijeha Energijom satanskom Nego se potrezva Obnavljajućom Oživotvoravajućom Obožujućom Energijom Božijom To je epicenter Braće i sestre Koji i nas treba da sastavi taj potres i nas da umiri. Dakle, ova ploćenje Božije. Da li to nama nešto znači ili ne, to je drugo pitanje. A da je to epicentar i da drugoga nema i neće biti, to je istina, braći i sestre, koju naša sveta crkva danas želi Da nam ponovi, da nas pocijeti i danas nas da je pravoslavlje slavljenje povaproćenog Boga i vjerovanje u Isusa Hrista kao sina Božijeg i sina čovječijeg. Vjerovanje u njega kao u savršenog Boga i savršenog čovjeka, kao jednog od trojice, jednoslušnog ocu, koju sebi sjedini božansku i čovečansku prirodu, nesliveno i nerazdjeljivo ispunivši ljudsku prirodu božanskim silama, braće i sestre, satravši svaki trah smrti, nedodirnuvši grijeh i džavola razvalivši njegovim oružima. Smrć, razvali smrt. Time, braće i sestre, uvjeravajući sve nas, da je problem riješen i da je rad završen. Podigavši visoko barjak krsta i barjak vaskrseni krsta, na kome je raspet Bogo čovjek, braće I vaskrsenje barjak, na kome je takođe njegov lik, lik ovoproćnog Boga. I time pokazavši da je mjenica grijehova pocijepana, da je dug oprošten, isplaćen, zaglađen i posledice grijeha nestalna. Vratio nas se braće i sestve, sin Bože, svojom smrću, svojim obapgoćenjem, svojom smrću, svojim vaskrsenjem, svojim vaznesenjem, vratio nas u naručje očevo. A da jeste tako, svjedoči nam, i u to nas uvjerava, i u tu veliku tajnu, uvodi, duh sveti koji Silazi, braćo i sestre, ishodi od Otca i evo ga u crkvi da nas uvjeri da je zaista sve tako. Jer ne bi si išao, braćo i sestre, da nije tako. Prizustvo duha svetog u crkvi govori da je čovjek da je ljudska priroda u ličnosti Boga čovjeka Isuse Hrista zaista pobjedila. I zahvaljujući dejstvu duha svetoga, mi i možemo pravo da slavimo uzvišeno da pjevamo braću i sestre pobjedu i da živimo u njoj, da se nadahnujemo njome pobjedu nad grijehom pobjedu nad smrćom, pobjedu nad satanom. To je pobjeda pravoslavlja. Ali, pod jednim uslovom, braćo i sestre, i samo pod jednim uslovom, da vjerujemo da je Bog zaista posto čovjek. Ako ne vjerujemo to, braćo i sestre, ništa. Zavud ti kluna na glavi, zavud orden na prsima, zavud zlatne medalje, okićeni leš, okićeni mrtvački sanduk, prazna kuća bez prozora i brata u kojoj zmije, aspide, svijaju gnijezda, Zavudi znanje, braće i sestre, zavudi bogatstva, zavudi mladost i mudrost ovoga svijeta, zavudi ljepota. Ako ne vjerujemo da je Sim Boži postao čovjek radi nas i radi našeg spasenja, ako ne vjerujemo nako kako nas Sveti Sim vjere uči, ako ne vjerujemo nako kako su vjerovali naši Sveti Otci, sedam vaseljenskih sabora, ako ne vjerujemo nako kako vjeruje naša sveta pravoslavna crkva, ako ne vjerujemo kako su sveti apostoli vjerovali, kako je sveti Saba vjerovao, kako je sveti ovak katanski vjerovao, mi smo mrtvi, braći i sestri. Smrt ima vlast na nama, grijeh radi, i to više nego očigledno, pogotovo se to danas vidi, jer grijeh izbija na pore, na usta, na nozdrve, ili se nozdrvama ušmrkava, venom prima, na venu se grijeh uzima, braći i sestre, tijelom se griješi. Kao i mnogo gore kao u vrijeme Nojeva. Kad, kad tijelo uleti u grijeh, kad tijelesno čovjek počne se skrnavi, znači da mu je duša mrtva, da je djavo ugrizao, zario svoje kljove u duh, u um, i tjera ga tijelesno da griješi, ponižava ga kraj, Kako i uči apostol Pavle, da je tijelesni grijeh posebno težak i da se dugo liječi, braći se, tjelesni grije, blude i razvrata, se dugo izseljuje. Iako je pokajanjem pokrenuto, ali dugi je put. Treba istisnuti iz tijela, pa onda doći do uma bolesnog, do volje raslabljene, do srca sveđeno, i u srcu sagledati lik Boži onoga koje je tvoje tijelu dao, silu dao osvrštanje da bude hran duha svetoga koji se dio skrnavio. Zato, braći i sestre, povopoćenjem Boži tijelom ostaje svetinjem. Pazite se, kaže apostol Pavle, kako živite, jer niste više svoj skupo ste plaćeni, krvlju Sina Božijeg, njegovim stradenjem je isplaćen, braći i sestre, potencijalno svaki čovjek, a hrišćani i po sili i dejstvu, svi kršteni, svi miropomazani su krvlju Božijom isplaćeni i više nisu svoj kako kaže apostol Pavle nego Bogu pripadaju. To je Boži ja svojina. To što smo živi, to je Boži dar s srećom što nas je Bog odkupio. Čovjeko ljubavs koji ne želi da nas satire, da nas ponižava, nego da nas oboži, braćo ses I treba nam bude čast što nismo svoj nego što smo Boži, ako smo Božji. Čuvajte svoja tijela, kaže opus. Pavle, jer su hram duha svetoga. Ako razara hram Boži, to je stijelo osvećeno, milopomazano, možda i pričešćeno, razara ga bludom, razvratom, tetovažama i raznim drugim porocima, navodno čuvajući pazeći, čisteći, a to nije čuvanje tijela. To je skrnavenje hrama Božijeg budom i razvratom, kaže apustov Pavel, ko razar hram Boži, razoriće njega Bog. A hram Boži je zato što je Bog postao čovjek braća i sestre. I tijelo čovječije podignuto braća i sestre na nadnebeske visine. Vaznesenjem Boži. I to krenulo iz ada, braće i sestri, iz groba, podignuto. To je veliki dar, to je velika čast. To moramo poštovati, to moramo na pravi način slaviti. To je pravoslavlje, braće i sestri, usiliti. I danas vlada su da je pravoslavlje sve što nije katolicizam, rimo-katolicizam, da je pravoslavlje sve što nije protestantizam, da je pravoslavlje sve što nije sektaštvo, da je pravoslavlje sve što nije hrišćanstvo. Ne, braći i sestre, mada jeste i to, ali nije jedino to i samo to, pravoslavlje, braći i sestre, pobjeda istine nad lažom. Boga, bogo čovjeka i čovjeka sa bogo čovjekom nad džavom, nad smrćom. A to je jedini uzlog pravoslave. Ne mogu ja da slavim pravo zato što nisam rimokatoric. To nije pravoslave. To je bezum. To je, je jerez goro od svaki jerez. Da sam pravoslav zato što nisam jehovin, zljedok, ili pentekostalac, ili ko ko, pripadnik ove ili one sekte, ovog ili muzičkog, ili nekog drugog umjetničkog trenda, ili naučno svejedno. Pa sam zato pravoslavlj, što nosim dres na kome piše pravoslavlja, što samo glubim po božnosti, to nema veze sa pravoslavljom pravoslavlje, braći i sestre, pravoslavlje srca, doživljaj Boga srcem, Boga koji je u srcu, gledanje Boga, braći i sestre, vaspraskog Boga u našem srcu, to je pravoslavlje. Samo takav čovjek može da slavi, na pravi način, ne osuđujući drugoga, ne prezirujući ga, I to je pravoslavlje. Od sagledavanja te svjetlosti čovjeku Ne može da osuđuje drugoga. To je pre, previše veliki dar, previše visok nivo da bi čovjek mogao da baulja, da se spori, da se svađa, da psuje, da mrazi bliži. Nema tu ništa pravoslav. I što kaže jedan savremeni svetovorski iguman, divna je na ličnost, jedan svijet pravoslavlja i svijet svete gore atlonske, kad kaže na jednom mjestu, ispovijedajući čisto pravoslavno, kaže on, baš govoreći o tome kakav odnos treba pravoslavni da prema inoslavnima, dakle, koji ne pripadaju pravoslavnoj crkvi, kaže on, ja ti želim čovječe, brate po prirodi, još uvijek ne po duhu, Jer brat po duhu je onaj Koji je primio duha svetoga Brate po prirodi ili sestro po prirodi Kome god da se klanjaš bog god Bogu da vjeruješ i ne vjeruješ Ja ti želim da živiš U blagodati Božijoj U svjetlosti Božijoj U istini Božijoj U ljubavi Božijoj A na mene Da, zaboraviš, jer taj doživljaj će te povezati sa punoćom crkve. E to je, braće i sestre, pravoslavlje srce. Želja da bližnji osjete veliku blagodat Božju, veliku milost Božju, veliko čovjeko ljublje Božije veliku silu ljubavi Božije silu dejstvo to je pravo pravoslavlj broći sest mi to slavimo a ako pravoslavna crkva prijeti jak upozorava na lažna učenja jeretička učenja na jeretike učitelje na zamke džavolje, zamke satanske, ne radi to ni zbog drugog braća i sestre, nego da bi sačuvala ovu mogućnost u kojoj se sa Bogom sjedinjujemo. Nije pravoslavlje ofanzivna vjera koja samo napada na jeretike, koja samo gleda je je jerese, pa zaboravi džeje istina. Ta paranoja, ta desna krajnost, to nije pravoslavlje, to je paranoja. Samo njuši je satana, dže je jeretik, ima li ovoga, ima li onoga. Pa se to pretvorilo da ne možemo više ni u svetom hramu da živimo od te bolesne energije, gledajući radi li se ovo ovako ili onako, služi li neko ovako ili onako, ovako ili onako? To je paranoja, broći sest, to je boles, to nije pravoslava. To nema veze sa pravoslavljivom. To je bovest. Nismo razumjeli crkvu, nismo razumjeli duha svetu. On upozorava da bi sačuvao ovu mogućnost da se sjedinimo sa Bogom i sjedinivši se sa njim da zaboravimo na džavu, da zaboravimo na zlo, da zaboravimo Na sve što je mračno, tamno i važno, nego da svim srcem braća i sestre slavimo Boga u trojici javljenog, oce i sin i svetoga duha. svoje pravo svalje, braći i sestre. Na današnji dan crkva nas poziva na takvu radost. Daj Bože da je imamo.